Caseta 4 fața B 1 februarie 1937 Nu știu dacă meritam această dimineață de schi. Faptie e că mi-am acordat-o și acum nu simt niciun fel de remușcare. Am fost la Opler. Terenul e mult mai mic și panta mai ușoară decât la stână. N-am mai avut impresia amețitoare a începutului. Totul mi s-a părut mai puțin fantastic decât atunci. Încep să fiu mai puțin intimidat de uniforma mea, de schiurile mele. Încep să mă familiarizez cu întreg acest aparat, care altădată mi se părea inaccesibil. În plină cursă îmi controlez mișcările și încerc să le corectez. Nu mai am în niciun caz acea senzație vertiginoasă de zbor fără direcție. Devin mai stăpân pe frână și probabil mai prudent. 14 februarie 1937 Iar la Sinaia am sosit azi dimineață și nu cred că voi putea rămâne mai mult decât până marți. De altfel, am ambiții literare foarte modeste. Voi fi mulțumiți dacă termin capitolul întrerupt. Încolo vreau să fac puțin schi și să mai uit de București. 15 februarie 1937 Ast noapte o conduceam pe Teia spre casă, după ce ascultaserăm la Dinu Noica concertul pentru vioară și orchestră de Beethoven, transmis nu știu de unde. Și pe zăpada înghețată, schiurile noastre făceau un zgomot înnăbușit, care era singurul zgomot în toată această sinaie adormită. Teceam amândoi ascultând. Îmi place să simt rezistența crestei de zăpadă pe care botul schiului o sparge ca un plug. 16 februarie 1937. Mă întorc la București chiar azi dimineață cu mașina domnului Roman. Ziua de ieri a fost o zi completă de schi. Dimineața, 3 ore cu domnul Roman și domnișoara Lereanu. După masă, 4 ore cu tea. Exercițiile de schi de după masă au fost aspre. Am căzut de nenumărate ori. La întoarcere am căzut așa de rău, erau câțiva metri de gheață, că m-am ales cu o rană care mi-a însângerat tot genunchiul stâng. E primul meu accident de schi și sunt oarecum mândru de el. E un fel de galon câștigat. Brașov, 26 decembrie 1937 Singurele momente de destindere rămân cele de schi. Ieri la Poiana, azi la Timiș. Atâta vreme cât am schiat, am fost fericit. Zăpada mare, decorul sclipitor, voluptatea de a zbura pe schiuri, de a sări cu succes un accident de teren, triumful în sfârșit de a face la capătul cursei o oprire aproape corectă, în orice caz fără să cad. 27 decembrie 1937 după un an îmi regăsesc echipamentul cu nu știu ce stângăcie. Încerc să mă familiarizez din nou cu ținuta mea de schior în care îmi vine atât de greu să mă recunosc. Cu tunica mea albastră, cu bocancii grei în picioare, cu chipiul rotund, am impresia că nu mai sunt un civil. Când întâlnesc pe stradă un schior, abia mă pot opri să nu-l salut. Simt parcă nevoia unui semn de recunoaștere, de camaraderie. Am coborât ieri de la Poiana la Brașov cu V, băiat de liceu în clasa A6 a șasea și n-am avut niciun moment sentimentul vârstei care ne desparte. Am făcut un destul de lung ocol prin pădure, unde nu era părtie și am căzut de câteva ori. E totuși mai puțin primejdios decât pe drumul în serpentină plin de gheață. Cum să spun bucuria de a deschide pentru prima oară drum în zăpada proaspătă neumblată. Botul schiului ridică o pulbere fină, care înscrie din urmă pe două linii subțiri, paralele, drumul străbătut. Aș vrea să închid ochii și să nu mai simt decât această plutire fără greutate. 29 decembrie 1937 Plec la București diseară peste trei ore. Se pare că sunt grave evenimente în pregătire. Nu pot fi atât de irresponsabil încât să fac schi în timp ce acolo se poate întâmpla orice. Dar nici nu pot fi atât de ingrat încât să mă dezic atât de repede de bucuriile schiului. Ieri și azi am făcut la Poiana adevărate viteji. Nu numai că am coborât din nou de la Poiana până la prund pe schiuri, fără prea multe căzături, dar la Poiana, astăzi mai ales pe câmpul de exerciții, am reușit tot felul de probleme care mă introduc în subtilitățile meseriei. Mă amuze exercițiile de slalom, mai ales fără bastoane. Am luat o pantă de la baza șulerului, care e desigur panta cea mai repede pe care am atacat-o până azi, și am terminat toată cursa fără accident, cu un perfect viraj la stânga și cu o oprire reglementară concisă. În schimb, am căzut rău de tot pe șosea la întoarcere și, ce e mai comic, aproape de sfârșitul drumului, în orice caz, acolo unde nu mai era nicio dificultate. Era o piatră acoperită de gheață și nu observasem din timp. Sunt frânt de oboseală, am coborât trei sferturi de oră în frână continuă, dar sunt mândru de mine. Spuneam azi, după ce reușisem primul exercițiu de Cristiania, că literatura nu-mi va da niciodată o bucurie egală. Cel puțin în momentul acela nu mințeam. București, 29 decembrie 1937 nu am ieșit încă în oraș. Căzătura de ieri a fost mai gravă decât mi-am imaginat la început. Coapsa mă doare rău. Merg prost, șchiopătând și mă doctoricesc cu apă de plumb. Un moment m-am temut să nu fie o fractură. E tot ce mai lipsește. 2 ianuarie 1938 Mereu în casă, din cauza piciorului încă nevindecat. Mă îngrijorează. 3 ianuarie 1938 am avut astă noapte un moment de spaimă. Mă trezisem din odaia alăturată pe bătea trei. Aveam, cred, febră, piciorul stâng mă durea. Îl simțeam desprins de mine, depărtat. M-au muncit cele mai negre gânduri, toată noaptea, toată dimineața și le-am dus cu mine până în sala de așteptare a doctorului C., până la cabinetul lui de consultații, până, în sfârșit, în momentul în care, după două radiografii, mi-a explicat în câteva cuvinte ce este. O hemoragie locală subcutanee, un vas de sânge spart, sângele coagulat, circulația îngreunată pe o regiune destul de întinsă, dar nimic grav. Durerile vor continua 6-7 zile. Vânătaia va rămâne vreo 3 săptămâni. Odihnă și un tratament cu raze Röntgen. Prima ședință am și făcut-o la doctorul Gheorghe. 21 februarie 1938. Trei zile la predeal, de sâmbătă dimineața până astă seară, plecasem din București ca să fug de oboseală, de exasperare, atâtea lucruri pe care le simțeam devenind insuportabile. Mă întorc refăcut, cel puțin în parte, în ciuda nopții de febră cu care am plătit imprudența de a fi făcut din prima zi, după o pauză atât de lungă, șase ore continue de schi. Zăpada mă odihnește, mă face mai tânăr, mă ajută să uit. Terenul de la veștea este cel mai aspru pe care l-am cunoscut până astăzi în scurta mea carieră de schior. Am găzut de nenumărate ori. Cred că, în schimb, am învățat unele lucruri. Azi dimineața reușeam în sfârșit să străbat pantele așa de accidentate de sus până jos și să ajung fără cădere pe acea mică insulă de gheață care pune capăt terenului drept la începutul pădurii. 28 februarie 1938. Din nou două zile, sâmbătă și duminică, la Predal. O impresie de soare, de multă lumină, de mare copilărie, ceva care seamănă cu fericirea. Totul redevine acolo simplu. Numai o zi de balcic, gol, în plin soare, are aceeași intensitate. Ieri dimineață, în soarele care dogorea pe zăpadă, nu mai aveam niciun gând, nicio melancolie, nicio așteptare. Era o zi de șeslong, de maio. Mă întorc cu obrazul ars de soare ca în zilele cele mai bune. Cât despre schi, fac vizibile progrese. Am coborât de astă dată fără nicio cădere, pantele care, numai departe decât săptămâna trecută, mă intimidau. Am învățat un fel de Cristiania, care merge cu ușurință și care îmi dă pe teren o impresie neașteptată de siguranță. E adevărat că, de îndată ce părăsesc terenul de exerciții și mă aventurez pe un drum necunoscut, toată experiența mea nu mai servește la nimic. Iar după masa am căzut mereu pe drumul de la vește la Timiș, unde m-am dus cu D, el și două doamne din cercul lor. Totuși, plimbarea utilă, măcar ca exercițiu de rezistență. Sâmbătă am schiat cu VM, schiul copilărește pe toată lumea. 1938. Duminică 2 ianuarie 1938. Mereu în casă din cauza piciorului încă nevindecat. Mă îngrijorează. Permisul mi l-au retras, numele nostru în toate gazetele, ca niște delinvenți. Notă. Printre măsurile luate de guvernul Goga Acuza era și retragerea permiselor de circulație cu trenul tuturor gazetarilor evrei. Ziarele publicau numele celor vizați, inclusiv numele lui Sebastian. Am încheiat nota. Reveionul la Leni, o sumă de lucruri observate cu privire la ea, dar la ce bun să le mai notez? A termina cu ea e o chestiune de seriozitate. La 30 de ani nu mi-e permis să mă port așa de copilărește. Ar trebui să scriu articolul pentru revista fundațiilor, dar va mai fi publicat? Nu cred posibilă menținerea mea la fundație. Ce-mi va mai aduce și acest nou an început cu atâta deprimare? Niciun telefon de la nimeni. Mircea, Nina, Marieta, Haig, Lili, Camil au murit cu toții. Și înțeleg așa de bine. Luni, 3 ianuarie 1938. Am avut astă noapte un moment de spaimă. Mă trezisem. Din o alăturată, pendura bătea trei, aveam, cred, febră, piciorul stâng mă durea, îl simțeam mai umflat decât până atunci. Cu mâna simțeam conturul umflăturii, gândul m-a înfiorat brusc ca o pungă de puroi. Un acces mi-am spus și totul mi se părea lămurit și inevitabil. Revedeam întreg primul capitol al inimilor cicatrizate. Abces rece, abces cald, fistulă, abces fistulizat, o poartă spre moarte, întreg vocabularul lui Blecker. Înțelegeam în sfârșit cum sapă o fistulă, cum își face loc, cum poate străbată de la os prin carne până în fesă, cum îmi spunea Blecker, și cum niciodată n-am putut înțelege. Totul mi se părea clar. Mă și întrebam de unde voi lua bani pentru primele îngrijiri. Puncție, sanatoriu, pansamente. Mă mai întrebam cine îmi va da un revolver ca să termin mai repede. Mircea poate, dar va înțelege, dar va consimți el care consideră sinuciderea drept păcatul suprem. Am păstrat toate gândurile astea toată noaptea, toată dimineața și le-am dus cu mine până în sala de așteptare a doctorului Cooper, până în cabinetul lui de consultație, până în sfârșit, în momentul în care, în câteva minute, mi-a explicat ce este. O hemoragie locală subcutanee, un vas de sânge spart, sângele coagulat, circulația îngreunată pe o regiune destul de întinsă, dar nimic grav. Durerile vor continua 6-7 zile. Vânătaia va rămâne vreo 3 săptămâni. Odihnă și tratament cu raze Röntgen. Prima ședință am și făcut-o la doctorul Ghimuș. Toată întâmplarea poate că e venită la timp pentru a aminti că există, că pot exista și nefericiri mai mari decât un regim antisemit. O știam de minter foarte bine și fără asta, numai că uitasem. Marți 4 ianuarie 1938, în Sparkenbrock de Charles Morgan, o observație despre un personaj evreu. Meda în sezi noară, lui zei un ardant imaginați un refradii, parzât tristes, ironic, cont de civiliză parmile barbari, particulier a saras traducere. Dar în ochii săi negri strălucea o imaginație arzătoare, potolită de această tristețe ironică pe care o au civilizații printre barbari și care este specifică rasei sale. Miercuri 5 ianuarie 1938. Am terminat cu ea, dar dacă faptul în sine a fost destul de ușor, fără violență, pe jumătate surâzând, să nu mi se pară că de aici încolo va fi la fel de ușor. Vin acum ceasurile de neliniște absurdă, nevoia sufocantă de o vedea, obsesia telefonului care nu mai sună, tentația de a pune mâna pe receptor și de a o chema, speranța de a o întâlni întâmplător pe stradă, mica alarmă de a trece prin fața teatrului, nevoia de a ridica privirea când trec pe strada ei, spre ferestrele ei, să văd dacă sunt luminate și dacă sunt cine este la ea în și dacă nu sunt, unde o fi ea la ora asta, etc., etc. Dar toate astea pe care le cunosc atât de bine va trebui să le primesc cu resemnare, va trebui să rezist și va trebui în sfârșit să-mi recâștig acea calmă, odihnitoare uitare pe care de câteva ori am cucerit-o și de tot atâtea ori am pierdut-o din imprudență, din neatenție. Căci, dragul meu, recunoaște, ești prea bătrân și ai în viață destule alte mizerii pentru a mai întârzia în această tristă, trivială și neserioasă poveste. Nu-ți dau nicio scuză. Va fi greu, desigur, și dovadă că va fi e că ți-o spun acum o oră după telefonul despărțirii când rana e încă sub anestezie. Nu doare, dar va durea. Tocmai de aceea. Vineri 7 ianuarie 1938, m-am ferit să scriu despre vizita mea de alaltă iar la naie. Am plecat de acolo cu sentimente împărțite, simpatie, iritare, îndoială, dezgust. Un moment în imensul lui birou, la masa aceea lungă, neagră, sub lumina scăzută de seară, cu capul albit, cu orbitele parcă mai adâncite, cu sprâncene care și ele încep să fie sure, cu figura lui severă și tristă, pentru că tocmai îmi spunea un cuvânt ce părea desprins textual din romanul lui Charles Morgan, nimic nu este mai gol, mai sterp decât ironia, viața e un lucru prea serios ca să fim ironici cu ea, am avut brusc impresia că l-am înaintea mea pe Sparkenbrock în persoană. Nu m-am putut feri să-i o spun cu oarecare emoție. Dar mai târziu l-am regăsit pe vechiul meu Naie Ionescu, limbut, abil, copilăros și, din când în când, șmecher. Tocmai le ziceam la Berlin, vorbeam cu un ministru al lor, i-am explicat cu deamănuntul care sunt caracterele regimului hitlerist. M-a ascultat omul în tăcere și la urmă s-a ridicat în picioare și mi-a spus Domnule profesor, mă duc chiar astăzi la Führer să-i comunic că am stat de vorbă cu singurul om care a înțeles Revoluția Național-Socialistă. Pe urmă mi-a povestit o sumă de dedesupturi, despre guvern, despre suspendarea adevărului, despre diverși miniștri, despre situația externă, toate se înțelege între noi, în sfârșit despre perspectivele viitoare. Măsurile antisemite ale lui Goga îl revoltă. Sunt jocoritoare, sunt neserioase, sunt făcute într-un spirit barbar, de zeflemea. Cum, domnule, se poate afirma despre o întreagă categorie de cetățeni români că se ocupă cu traficul de carne vie, dar asta e o calomnie și orice cetățean român are dreptul să dea în judecată pe ministru pentru această defăimare? Cum, domnule, e posibil să obligi la sinucidere și la declasare un milion de oameni, fără a pune în primejdie însăși bazele statului român? Am încercat să-l liniștesc și să-l asigur că lenta sau chiar violenta asasinarea a evreilor nu constituie o chiar atât de gravă problemă, mai ales că garda de fier nu va proceda nici ea altfel. În fapt, da, dar în spirit nu, a fost replica lui Nae, pentru că, dragul meu, oricât ai râde tu, între un om care te omoară din jocură și altul care face același lucru, dar cu durerea în suflet, e o mare deosebire etc., etc., etc. Pot rezuma o convorbire cu naie? Un milion de lucruri, un milion de sentințe, naivități, preziceri, amenințări, soluții, explicații. Din toate astea nu am ales niciun indiciu pentru mine. Ieri dimineață, scurtă vizită la Blanc. Sunt atât de dezorientat încât caut pretutindeni în informații, opinii. Tot ce ne putem dori noi, evrei, pretinde el, este menținerea guvernului Goga. Ce va veni după el va fi nesfârșit mai grav. Bag de seamă că încep să scriu cu oarecare timiditate în acest caiet. Mă gândesc că nu e imposibil să mă trezesc într-o zi cu o percheziție acasă. Corp de mai scandalos decât un jurnal intim nici nu se poate. Sâmbătă, 8 ianuarie 1938. Aseară trei ore, astăzi patru, pierdute în fața manuscrisului pe care mă silesc să-l reiau. Dar nu merge, nu știu de ce. Din descurajare, din dezgust de literatură sau pur și simplu din lene. Până la urmă, abandonez și mă las câștigat de lectură. Le spoar de Malraux. Vom lucra altădată. Marți 11 ianuarie 1938. Eram destul de hotărât pentru a rezista tentației oricărui gest de reluare din partea mea, dar nici destul de ferm și mai ales nici destul de pregătit pentru a rezista unui apel al ei. A telefonat ieri de două ori, și, drept urmare, am văzut-o. Și acum? Mare dezastru în lumea teatrelor. La SCIA, rețete sărale de 2003. E posibil ca până duminica ce vine, regina Maria să închidă. Și în asemenea timpuri, eu devin autor dramatic. Comedia anunță printre viitoarele premiere o piesă de S. Giorgio. E, așa da! Joi 13 ianuarie 1938. Masov, dat afară de la Teatrul Național după cererea expresa a ministrului. Notă. Concediera lui Ioan Masov, secretarul literar al teatrului, a fost motivată de originea sa evreiască. Ministru al cultelor și artelor era Ioan Lupaș, Am încheiat nota. E una din acele mărunte mizerii care mă deprimă mai mult decât o măsură generală. Este opresiunea surdă, lașă, meschină, în umbră. Și nu mă pot opri să mă gândesc că în același chip voi fi concediat de la fundație. Azi, mâine, poi mâine. Lucru pe care de altfel îl aștept liniștit, că doar n-o să-mi leg viața mea întreagă sau moartea mea eventual de 5935 de lei lunar. Dacă în toată această porcărie eu n-aș avea de purtat vechea mea nefericire personală, cu ce inimă ușoară mi se pare aș rupe cu tot și aș lua viața de la început? Unde? nu importă unde. În legiunea străină, de exemplu. Dar nu se intră la 30 de ani în aventură cu teribila mea oboseală de viață. Oboseala de a nu fi trăit până astăzi. Nimic. Aproape două luni de când nu l-am mai văzut pe Mircea, aproape zece zile de când nici nu ne-am mai telefonat. să lasă să se dres trame mai departe singure lucrurile, să le pun la punct cu o explicație finală? Mi-așa de silă încât aș prefera să tăcem definitiv și eu și el. N-am ce să-l întreb și, desigur, sigur, n-are ce să-mi spună. Dar, pe de altă parte, e o prietenie de ani de zile și poate că i-am fi datorat acestei prietenii un ceas sever de despărțire. Mă mai amăgesc seara ascultând muzică, a seară de la Strasburg dansurile germane de Mozart și un concert pentru patru violoncele de Schumann care nici nu știam că există. Un fel de narcotic sau un fel de bravadă. E ca și cum mi-aș spune că nu e totuși totul, absolut totul pierdut. Duminică 16 ianuarie 1938. A fost aseară aici. Am așteptat mereu un telefon, că nu vine, că nu poate veni. Mi se părea mai simplu. Totuși a venit, cu câteva violete pe care le-a desprins de la reverul mantoului ei și pe care le mai am și acum într-un pahar pe noptieră. Am ascultat kleine Nacht muzic, am fumat o țigară, am avut-o fără rezistență, fără ezitări, așteptând tot, consimțind tot. Cum închidea ochii, abandonată, o priveam înainte de a o săruta, ca și cum aș fi vrut să mă convinc că e într-adevăr ea. Dar din toate astea rămâne ceva neclar, ceva stingheritor între noi. Nu am tăria de a refuza cu brutalitate lucrurile pe care viața mi le-a retras, mi le-a interzis. Am fost la Mircea azi. Credeam că ne vom explica, dar vorbind mi-am dat seama că e inutil și poate chiar imposibil. Totul e sfârșit între noi și lucrul ăsta îl știm foarte bine amândoi. Restul, explicații, scuze, reproșuri, nu duce la nimic. I-am spus că mă gândesc la o plecare din țară. A aprobat ca și cum într-adevăr e un lucru de la sine înțeles, ca și cum nimic altceva nu mai e de făcut. Joi 20 ianuarie 1938. A apărut cuvântul. Notă. Prima reapariție după suspendarea ziarului în ianuarie 1934. Cuvântul va fi din nou suspendat în aprilie 1938. Am încheiat nota nu pot reprima nu știu ce tresărirea de surpriză, aproape de emoție, revăzând titlul lui caligrafic pe care în fiecare dimineață, în fiecare seară, l-am avut înaintea ochilor atâția ani. Mi se pare în același timp foarte familiar și teribil de străin. Și ca pe vremuri, de câte ori văd pe stradă, în tramvai, un trecător ținând în mâini gazeta asta, care a fost așa de mult gazeta mea, am sentimentul că e un prieten, un om din aceeași familie. Ce ironic e cuvântul ăsta astăzi, din aceeași familie. Aseară, pentru prima oară după patru ani, ferestrele erau luminate la redacție. Am trecut pe acolo cu puțină tristețe, dar nu cu prea multă. Sentimentul de ireparabil atenuează o despărțire. Aici, ca și în iubire, greu este când păstrezi impresia că totul nu e încă rupt, că mai poate fi reluat, restabilit. Dar când ruperea e definitivă, când plecarea e fără întoarcere, și uitarea e mai repede și consolarea mai ușoară. Aderca mutat ca represalii la cernăuți Notă. Ca funcționar la Ministerul Muncii, Felix Aderca a fost victima intenției noului ministru al muncii, Gheorghe Cuza, de a-l constrânge să demisioneze. Neputându-l concedia direct, deoarece Aderca era protejat de drepturile conferite prin decorația Bărbăție și Credință cu Spadă, pe care o deținea, Gheorghe Cuza l-a obligat să funcționeze succesiv la Lugoș, la Cernăuți și Chișinău. Am încheiat nota. Am citit o scrisoare a lui către nevastăsa, nicio voicăreală, aproape nicio amărăciune. Locuiește într-o cameră de 1000 de lei pe lună și are 1500 pentru mâncare. Asta la 45 de ani, după două războaie și după 20 de cărți. În tribunal nu se mai poate intra. Ieri bătăi groasnice, care se pare au continuat și azi. Nu mă emoționez, nu mă revolt. Aștept fără să știu exact ce. Alaltă eri lungă noapte de beție la doamna T. Am dansat mereu, când cu ea, când cu sora sa, amândouă la fel de indiscrete în a se oferi. Atmosferă luș, din care n-am avut destulă energie să mă rup cu gestul brusc de refuz pe care l-ar fi meritat. Și când mă gândesc că B m-a prezentat numai pentru a-mi da prilejul să cunosc An et Rar. Un vis de azi noapte. Sunt la Sinaia, într-o trăsură cu Marieta Sadova și Lili Popovici. Urcam pe un drum înclinat în căutarea unei vile unde locuiește Jules Renar. Trecem prin fața unei vile în curtea căreia se află trei domni, Virgil Magiaru, Mihail Popovici, iar între ei un domn slab cu părul cărunt, blond. Opresc trăsura și întreb. Vă nu se avea pasii, M. Jules Renard abit parla? Se moa, răspunde domnul necunoscut. Mă apropiu de el. Lili și Marieta au rămas în trăsură, au continuat drumul mai departe și în orice caz au ieșit din vis. Îi vorbesc foarte emoționat lui Renar. Îmi propune să mergem să ne plimbăm în oraș Plecăm împreună în timp ce o tânără femeie, fica lui, soția lui Îl întreabă dacă se întoarce devreme și îi dă o sumă de sfaturi îngrijorate, afectoase Să nu răcească, să nu obosească Pe drum îi vorbesc despre jurnalul lui cu amănunte cu citate Îi citez fraza despre teatru În conversațion, s'un lustr. Discuția ține mult în vis Îmi aduc aminte că nu era deloc incoerentă, ci din potrivă legată Ajungem la un fel de cafenea-restaurant, în dreapta, într-un fel de cameră separată, mai multe figuri cunoscute, între care, cred, easy. Îi ocolim și ne așezăm la o masă din stânga, într-o boxă ca cele de la Corso. E tot ce-mi amintesc. Azi dimineață, înainte de a mă trezi ca lumea, îmi repetasem în gând întreg visul și era, mi se pare, mai plin de detalii, dar în cursul zilei l-am uitat și numai adineauri la concertul de la Filarmonică mi l-am amintit dintr-o dată. Duminica 23 ianuarie 1938. Nu se mai joacă piesa Marietei, a fost scoasă din repetiția generală din ordinul ministrului. Porunca vremii a publicat un denunț precum că Lucia Demetrius are mama evreică. Sunt dezolat pentru ea, dar satisfăcut în privința Marietei. Va avea prilej să simtă direct pe propria ei socoteală absurditatea, sălbăticia propriilor ei idei politice. Atmosferă de panică, de dărută, mereu aceleași întrebări fără răspuns, mereu aceleași lamentări. E obositor. Singurul fel de a uita e să te -mbeți. Dar sunt prea potolit, prea cazanier ca să o fac în fiecare seară. Se pare că sunt în oraș zeci, sute de comitete de inițiativă pentru tot atâtea soluții. Botez în masă, emigrare, asociație de români mozaici solidar cu guvernul, etc. Oameni disperați de o disperare ce ia forme comice Nu pot lua parte la această agitație, la această buimăceală, decât cu o ridicare din umeri Duminică seara, singur acasă Nu am pe nimeni să văd în tot orașul ăsta mare N-am nimănui nimic de spus, n-am de la nimeni nimic de aflat Citesc fără prea multă convingere Dacă aparatul meu de radio n-ar fi stricat, aș asculta muzică E un narcotic care-mi convine am reluat de câteva zile traducerea în franțuzește a lui de 2000 de ani. Am vreo speranță precisă? Nu. Dar așa cum iau în fiecare lună un los la loterie, cu care există o fracțiune de miime de șansă să câștig milionul, pregătesc un manuscris francez, care într-o zi, prin absurd, prin imposibil, ar putea să găsească un editor la Paris. Și pe urmă, ceea ce e mai important decât orice, e o muncă mecanică, bună pentru orele mele libere, așa de libere și așa de dezorientate, săracele. Marți 1 februarie 1938. Ieri, lung dejun la Vișoianu, mai târziu la cafea Mihai Ralea. Mai dezorientați decât sunt eu, simplu particular. Dacă asta e democrația română și alta noi, atunci, într-adevăr, e pierdută definitiv. Nu mai au nicio speranță, nicio așteptare. Au abandonat tot. După ei, viitoarele alegeri vor dubla succesul gardist. Național țăraniștii n-ar urma să obțină decât 10-12%, cam cât liberalii. După o șuetă de 5 ore, am plecat de acolo amețit. Aceleași ridicări dezolate din număr, aceleași stupide consolări de ordin extern, aceleași știri, mai mult sau mai puțin confidențiale, de caracter anecdotic. Ostrovski a spus, Nae Ionescu alușat, s a lușat, Micescu s-a încurcat la Geneva, Eden nu o să admită, etc. Cam așa trebuie să fi discutat oamenii în Germania în preajma venirii lui Hitler, la o cafea neagră după un dejun bun, ultime resturi de confort în ajunul prăbușirii definitive. Belu Zilber, revăzut după patru ani, era ieri la vișoianul la cafea. E neschimbat. Notă. Herbert Belu Zilber, economist și publicist marxist, implicat în activitate comunistă clandestină, prieten cu Sebastian. Am încheiat nota. Duminică, noapte de beție cu Leni și Jenica Cruțescu. Aș bea mereu, n-aș face altceva decât să beau. Miercuri 2 februarie 1938. Încă o noapte de beție, dar ultima din această serie, care altfel nu se va mai termina. E promis. Miercuri, 9 februarie 1938. Zilele sunt mereu mai mari. La șase seara este încă lumină. Mă sperie gândul că vine primavara, că a trecut deci încă un an și eu n-am făcut nimic. Nimic. Nici o carte, nicio iubire. Vineri, 11 februarie 1938. A căzut aseară guvernul Goga, satisfacție reflexă, bruscă, expansivă, ca o irezistibilă destindere nervoasă. Îmi spuneam și continu mai ales acum să-mi spun, după o noapte de somn agitat, că lucrurile sunt foarte neclare, că ele pot rămâne la fel de grave, cel puțin pentru noi, că represiunea antisemită e posibil să continue și totuși nu mă pot opri să exult. E așa de consolator să vezi cum se desuflă brusc o mare impostură. Dar ceea ce a dat nopții trecute un accent dramatic de bucurie nervoasă, de excitație, de neliniște vioaie, de agitație optimistă au fost știrile, sau mai curând zvonurile despre Germania. Revoltă, luptă de stradă la Berlin, trei corpuri de armată în luptă deschisă cu trupele de asalt. Era de necrezut, dar amețitor. Vechea mea descurajare încerca să refuze vestea, dar setea mea de bucurie, fie și momentană, fie și înșelătoare, voia să creadă, începea să creadă. Până la două noaptea, singur pe stradă, în jurul palatului, pierdut în mulțime, agățându-mă când de unul, când de altul. Carandino, nota. Nicolae Carandino, gazetar și cronicar teatral, în volumul său de amintiri, de la o zi la alta, va evoca întâlnirile sale cu Sebastian începând cu anii de adolescență la Brăila. Am încheiat nota. Camil, ghiță Ionescu, întrebând, transmițând mai departe, convins când dădeam de un sceptic, neîncrezător când dădeam de un convins. Nu mă puteam duce acasă, aș fi rătăcit toată noaptea. Și într-adevăr, atmosfera străzii era febrilă, stimulatoare, încărcată de așteptări, îndoieli și presupuneri. Acum după ce au trecut câteva ore, după ce am citit ziarele, nesigure în privința Germaniei, unde situația e confuză, dar nu acută, nu imediat și iminent acută, sunt mai calm și puțin bănuitor. Am impresia că sunt după o noapte de chef. Sâmbătă 12 februarie 1938. Al iar noaptea, noaptea crizei, Camil mă întâlnește în piața palatului unde așteptam vești. Părea consternat de tot ce se întâmplă și îmi făcea plăcere să mă văd volubil în fața unui Camil redus la tăcere. Să vezi cum au năvălit evrei la Corso. Toată cafeneaua e plină de ei. E o adevărată luare în posesie. Cât ești de antisemit, Camil? Vino cu mine să-ți arăt cât te înșeli sau cât vrei să te înșeli. L-am luat de braț, am intrat la Corso, am făcut ocolul întregi cafenele, oprindu-ne de la masă la masă și numărând figurile suspecte. În total, să tot fi numărat 15 evrei, într-o cafenea arhiplină, agitată, plină de grupuri pasionate. Camil Zâmbea retractând tot în fața evidenței. Azi dimineață, Pesicius, întâlnit la fundație, mi-a vorbit despre cuvântul, unde pare că viața de redacție nu e mult schimbată față de ce a fost pe vremuri. Aceleași certuri cu administrația, aceleași ostilități ironice cu de vechi, aceleași mizerii vechi care constituiau totuși o viață de familie. În plus, o avalanșă de legionari. Banchetul de reapariție a avut loc la restaurantul legionar. Luni 21 februarie 1938. Trei zile la predal, de luni dimineață până astă seară, la vila Robinson. Plecasem din București ca să fug de oboseală, exasperare, silă, atâtea mizerii mari și mici pe care le simțeam devenind insuportabile. Mă întorc refăcut, cel puțin în parte, în ciuda teribilei nopți de insomnie și pe urmă de coșmar pe care am avut o sâmbătă. Mă obișnuiesc așa de greu cu o casă pe care nu o cunosc. Zăpada mă odihnește, mă face mai tânăr, mă ajută să uit. Terenul de la veștea este cel mai aspru pe care l-am cunoscut până azi în scurta mea carieră de schior. Am căzut de nenumărate ori. Cred că, în schimb, am învățat unele lucruri. Azi dimineață reușeam în sfârșit să străbat pantele așa de accidentate, de sus până jos, și să ajung la capăt fără cădere, pe acea mică insulă de gheață care pune capăt terenului drept la începutul pădurii. Trei zile de schi și mă întorc cu nervii calmați, puși la locul lor. Numai că bucurești ăștia, viața pe care o duc... Luni 28 februarie 1938. Din nou două zile, sâmbătă și duminică, la Predal. O impresie de soare, de multă lumină, de mare copilărie. Ceva care seamănă cu fericirea. Nimic nu mai rămâne din amărăciunea mea obișnuită, din întrebările mele stupide, din regretele mele fără sens, nimic din viața asta făcută din pedice, din promisiuni călcate, din așteptări fără termen, din nemulțumiri confuze, din mici speranțe obosite. Totul redevine acolo simplu. Numai o zi de balcic, gol în plin soare, are aceeași intensitate. Iar dimineață, în soarele care dogorea, nu mai aveam niciun gând, nicio melancolie, nicio așteptare. Eram pur și simplu fericit. Rămăsesem în cămașă și mi-aș fi scos și pe ea. Era o zi de șezlong de mai eu. De altfel, mă întorc cu obrazul ars de soare ca în zilele mele cele mai bune. Cât despre schi, fac vizibile progrese. Am coborât de asta dată, fără nicio cădere, pantele care nu mai departe decât săptămâna trecută mă intimidau. Am învățat un fel de cristianie, care merge cu ușurință și care îmi dă pe teren o impresie de metriz neașteptată. E adevărat că, de îndată ce părăsesc terenul de exerciții și mă aventurez pe un drum necunoscut, toată experiența mea nu mai servește aproape la nimic. Iar după masa am căzut mereu pe drumul de la Veștea la Timiș, unde m-am dus cu de vechi, Lupu și două persoane din cercul lor. Totuși plimbare utilă, măcar ca exercițiu de rezistență. Sâmbătă am schiat cu Virgil Magiaru. Schiul copilărește pe toată lumea, inclusiv foștii miniștri. Dar, se înțelege, reîntorși acasă, trebuie să redevenim serioși. Am o sumă de treburi care mă așteaptă. Mă gândesc să mă reapuc de romanul românesc. Cum roman pleacă la Londra, cum în tribunal încă nu putem pătrunde, voi încerca să lucrez de aici încolo diminețile la Academie. Luni 14 martie 1938, Emil Gulian, întâlnit după atâta vreme, e același băiat dezorientat, plin de întrebări personale, amoruri, oboseli, scrupule, așteptări, indiferent la evenimente politice, otrăvit de poezie. Perioada, goga acuza l-a deprimat, îmi spune că era rușine și îl cred. Sunt Georgiu, văzut zilele trecute la fundație, de nerecunoscut, nu mai poartă zvastică, vorbește de greșelile guvernărilor. În definitiv, dragă, nici așa nu se poate. E amical, e comunicativ, îmi povestește despre succesele lui teatrale în Germania. Nici n-a avut asemenea triumf, niciun articol de critică defavorabil. Schiul era o admirabilă diversiune. Ultimele două duminici n-am mai plecat la predeal, unde cred că nici nu mai este zăpadă și acum încep să mă resimt. Nu sunt deloc mulțumit de viața pe care o duc. Citesc pe apucate o carte, nu scriu nimic, nu lucrez, îmi pierd vremea pe la roman, pe la fundație și păstrez din toate astea un sentiment de agitație, de fărâmițare. Aș vrea să lucrez și nu am curajul să încep. Asta ar presupune un efort de organizare, de disciplină. Voi pleca de paș la Paris, voi pleca la Balcic, voi mai scrie vreodată accidentul, voi mai scrie cartea despre roman? Trăiesc pe apucate de la zi la zi, nu am bani, hainele mi se rup și nu aștept nimic, decât să se facă seară, să se facă dimineață, să vie joia, să vie duminica. Toate astea de ce și până când? Miercuri 16 martie 1938 nu știu ce am, sunt mereu obosit, incapabil de un efort susținut de câteva ore. Ultima cronică pentru fundație am scris-o în câteva zile, ștergând, citind cu glas tare, pierzând șirul, dezvoltând prea mult incidentele, tăind scurt ideile principale. Văd prost, gândesc și mai prost. Citesc pe apucate numai mult de un sfert de oră. Aseară câteva pagini din Saint-Simon. Astăzi câteva din boticelii al lui Carlo Gamba, pe care nu mai ajung să-l termin. Până și rândurile astea le scriu cu greutate. Îmi joacă literele înaintea ochilor. Toată ziua de azi am pierdut-o din unei biete cronici-dramatice pe care ar trebui să o scriu pentru viața românească. Recenzia pe care am promis-o despre cartea lui Camil mă sperie. Toate astea sunt destul de serioase. Mă gândesc la romanul meu, mă gândesc la lucrările de critică și mă întreb cum le voi duce vreodată la capăt, cum mă voi apuca măcar de ele cu ochii ăștia obosiți, cu atenția asta destrămată. Dacă aș avea bani, aș mai consulta din nou un medic de ochi. Joi 17 martie 1938 Titlul în cuvântul de azi. Pseudosavantul Freud arestat la Viena de Național Socialiști. Vineri, 25 martie 1938. Primăvară. Insuportabilă primăvară. Toată săptămâna am trăit cu speranța că voi pleca azi la Balchik. E sărbătoare. Bună vestire și, făcând mâine punte, întorcându-mă marți la București, puteam avea foarte ușor o vacanță de 5 zile, din care 4 zile pline la Balgic. Mă văd în curte la Parușef, pe șezlong, singur, cu mare în față, mă văd în trening într-un Balgic pustiu, lenevind la mamut, la ponton, într-o barcă. Toate ar fi fost uitate, toate ar fi fost vindecate. Am atâtea să uit, atâtea să vindec. Dar din lene, din nehotărâre, din prostie, am rămas să mă în Bucureștiul ăsta de primăvară, în care nu am pe nimeni dincolo de casă, unde nu sunt nici singur, nici nesingur, și unde ceasurile, zilele trec extenuante și sterpe. Ce să aștept, ce să vreau, poate un efort de voință, poate o hotărâre rece, tenace de a lucra, nu pentru plăcerea lucrului, cât pentru a scăpa de sentimentul ăsta de inutilitate. Marți 29 martie 1938 a apărut Cartea Celei, cu următoarea bandă. Scriitorii Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Mihail Sebastian au recomandat editorii acest roman. Notă, e vorba de romanul Pânza de Păianjăn de Cela Serghi. Am încheiat nota. Epilog. ieri dimineață, doamna Rebreanu îi telefonează alarmată lui Camil Petrescu întrebându-l cum de-a permis o asemenea obrășnicie, numele lui Rebreanu și al lui Sebastian, la un loc. Într-o zi am să-i spun lui Rebreanu această mică întâmplare, râzând se înțelege. Sâmbătă 9 aprilie 1938, a seară am deschis întâmplător aparatul meu de radio, la care nu mai umblasem de vreo două luni de când s-a stricat ultima oară. Metahna lui ultima e că nu prinde decât Budapesta, pe toată gama de unde, dar întâmplarea a făcut să găsesc seară un foarte frumos concert Mozart, concertul pentru două piane și orchestră, Sinfonia în La Major. Un bun ceas de muzică și plăcerea regăsită de a fi singur. Am ieșit în ultima vreme atât de mult, seară de seară. De când nu mă mai pot folosi de radio, am încetat să mai însemnez aici itinerariile mele muzicale. De altfel, itinerariu e prea mult spus. Nici o nouă audiție. Repertoriul filarmonicii, unde continui să mă duc regulat, îl cunosc acum în întregime. După trei ani de frecvență, nici nu e de mirare. Mi se pare că anul ăsta e cel mai sărac din punct de vedere muzică. Doar variațiile Goldberg, cântate acum două săptămâni de Kempf, au fost pentru mine un eveniment. Diseră îl voi asculta pe Bachhaus, concertul italian de Bach, două sonate de Beethoven. Pe discuri am ascultat acum vreo 10 zile, la Grinde, un lucru de Stravinsky pe care nu-l cunoșteam, Histoire du Soldat. Foarte spiritual, foarte ingenios. De altfel, mă tem că, cel puțin în ceea ce îi privește pe moderni, sunt mai sensibili la ingeniozitate. Am întâlnit-o într-o seară pe Nina, într-un tramvai 16. Era în fața mea o cucoană pe care tocmai voiam să o întreb dacă coboară la stația următoare ca să-mi facă loc. Am întors capul, era ea. Nu pot spune că am revăzut-o fără bucurie. Aș fi vrut să o sărut. Marți 12 aprilie 1938. Duminică seara, masa la Mircea. Revăzut după atâta vreme, e neschimbat. Îl priveam, îl ascultam cu mare curiozitate. Gesturi pe care le uitasem. Volubilitatea lui nervoasă, o mie de lucruri aruncate în dezordine, la nimerală, în totul simpatic, de treabă, cuceritor. Mi-e greu să nu-mi fie drag iar am atâtea lucruri să-i spun despre cuvântul, despre gardă, despre el și despre neiertatele lui compromisuri. Nu există scuză pentru degringolada lui politică. am decis să-i vorbesc fără menajamente. De altfel, nici nu mai am ce menaja. Chiar cu asemenea reveniri, prietenia noastră e terminată. Nu i-am putut vorbi din cauza pencilor, care au venit neașteptați, tocmai când noi ne ridicam de la masă. Nu știu când am să-l mai văd. Aseară din nou la Ralea. Îl văd a doua oară de când e ministru. Notă. După instaurarea dictaturii regale, Mihai Ralea devenise ministrul muncii în martie 1938, după remanirea guvernului prezidat de patriarhul Miron Cristea. Am încheiat nota. Din nou discuția asupra plecării lui de la Național Țărăniști. Explicațiile lui mi se par insuficiente pentru a acoperi o trădare, chiar din bună credință, din convingere. După Ralea, primeștia e încătăribilă. Mi-a povestit lucruri de necrezut. Trei sferturi din aparatul de stat, spune el, este legionarizat. Miercuri, 13 aprilie 1938. Aseară la Ateneu, pasiunea lui Matei. O cunosc acum prea bine pentru ca să nu fiu sensibil la cât e de prost cântată. Începe să mă supere lipsa orgii. Corurile sunt asurzitoare, soliștii insuficienți, orchestra ruginită, marile accente de ansamblu sunt confuze. nu mai ajunge simpla a lectura textului pe care acum îl cunosc prea de aproape pentru ca să-mi dea prin el singur emoțiile de altădată aș vrea să pot auzi un mat au spasion ca lumea dar și așa am regăsit cu plăcere aseară vechile mele arii cunoscute în plus am ascultat mai analitic mai gramatical mai minuțios decât altă dată sâmbătă 16 aprilie 1938 sunt unele lucruri simple pe care le știu de totdeauna, dar asupra cărora mă opresc uneori cu sentimentul de a le descoperi pentru prima oară. Marți, ascultând pasiunea lui Matei, nu mă puteam despărți de cuvintele evanghelistului. În cea din tâi zi a azimelor au venit ucenicii la Isus și l-au întrebat, «Unde dorești să-ți gătim ca să mănânci Paștele?» El le-a răspuns, «Mergeți în oraș la cutare și spuneți învățătorul zice, «Timpul meu este aproape, la tine voi să fac Paștele!» Era acest paște pe care îl sărbătorim noi, de seară era pasca pe care o mâncăm, vinul pe care îl bem. Mi-am amintit dintr-o dată că Isus e evreu, lucru pe care nu-l realizez niciodată îndeajuns și care mă obligă să mă gândesc din nou la teribilul nostru destin. Tot astfel, toamna trecută, la Chartres, mă oprisem în catedrală să privesc circumcizia lui Isus. Totul se petrecea ca la un bri obișnuit. Bătrânul care într-o mână ținea cuțitul, iar cu cealaltă puța copilului, era parcă Moise Shoahet de la Brăila. Notă În ebraică, brithh mila, ritualul de circumcizie. Și șohet, cel autorizat să sacrifice animalele și păsările pentru hrană. Am încheiat nota. Citesc de aseară Aurore de Nice. Este undeva vorba de lestul iudaic al creștinismului. Groasnică ironia acest lest și, oricum, un fel de consolare pentru noi. Marți 19 aprilie 1938. Cuvântul suprimat de Duminica. La ce a mai apărut? Ca să aibă timpul să comită două-trei infamii, ca să poată vorbi despre pseudosavantul Freud, ca să afirme că avocații evrei mutilați la tribunal s-au bătut între ei? Aș vrea să-i pot vorbi într-o zi profesorului despre toate astea, nu ca să i le reproșez, ci ca să-i aduc aminte despre un cuvântul care într-adevăr lupta pe vremuri cu viziera ridicată. Neliniște, îngrijorare, întrebări fără răspuns, garda de fier arestată, un complot descoperit sau regizat, zvonuri câte vrei și o completă tăcere a ziarelor, care nu spun absolut nimic, dându-ți dreptul să crezi orice. Vreau să plec la Balcic pentru vreo 10 zile, dar mă întreb dacă o plecare nu e imprudentă. Nu pot uita că vacanța de Crăciun mi-a fost întreruptă oribil de guvernul Goga, atât de neașteptat, atât de puțin probabil și atât de absurd. Încă un accident de același gen nu e poate exclus și nu aș vrea să mă surprindă departe de casă. Duminică, pentru că umblau tot felul de zvonuri despre arestările gardiștilor, i-am telefonat lui Mircea și pe urmă m-am dus să-l văd. Era acolo venită puțin mai târziu Marieta. Cu toții erau indignați de arestări și de suspendări pe care le găseau stupide, arbitrare și ilogice. Voiam să le spun că asta e dictatura, pe care și ei o doresc, cu condiția ca să nu-i lovească personal și să le permită, în schimb, lor și numai lor să lovească. M-am reținut însă, la ce bun să deschid cu o ironie sau o aluzie o răfuială pe care va trebui să o am într-o zi cu ei, deschis și fără niciun sentimentalism. Balcic, sâmbătă 30 aprilie 1938. Sunt o săptămână aici, tot la vila Dumitrescu, unde mi-am regăsit camera de anul trecut. De ce n-am scris între timp niciun rând aici? Poate pentru că mă urmărea gândul paginilor de jurnal scrise exact acum un an, în aceeași cameră, în fața aceleiași mări cu o mie de culori, cu o mie de toane, și pe care, pe urmă, câteva luni mai târziu aveam să le pierd la Paris, odată cu manuscrisul romanului. Le revăd de parcă ieri le-aș fi avut în mână. Câte lucruri de notat, le-am lăsat pe toate să treacă la întâmplare, iar acum când se apropie reîntoarcerea acasă, am impresia că las în urma mea nu o săptămână de lene, ci 10-15, ieri toată ziua gol pe mare. Am fost la Ecrene cu Cicerone, Julieta, Niciaz, nu știu cum o mai cheamă, sora sa și maiorul. Pe plajă la Ecrene, desculț, gol, am umblat prin pădure, neverosimilă pădure, la 50 de metri de mare. Am rupt o creangă de păr sălbate când florit, am rupt o tulpină de papură înaltă ca o lance, m-am luptat, am urlat, am stat toropit la soare și m-am întors târziu la Balcic, ars de soare, cu o febră în care simțeam că se adună aerul de mare, vântul, cele câteva ore de desmăți pe plajă, toată ziua asta de soare și de copilărie. Nu știu nici acum cum o cheamă pe nevasta maiorului. I se spune, nu știu de ce, Iancu și îmi place numele ăsta bărbătesc, puțin caragios, spus unei femei melancolice.